días, comareiros, comareiras cinco programas, levamos xa, que vos parece? Increíble Guau. que non nos cancelaran Guapísimo Éguma, eh, podes repetir esa expresión que utilizas tanto claro. que acabas de decir así? Guapísimo Non no teño máis lo que A ver, Guapé. pero <risa> repite É que me faltou Falta o mostrónudo principal de Raquel, entón xa non me sai Se non me tos en direto xa non me sa, este guapísimo Queremos por aquí a Rachel que está un poquinho enfermiña Porque sí. na ponte foi por aí adiante claro. E agora está daquela maneira E caí o río como de... A ver, como que? Como decía miña abuela, andou co coa aire <risa> Pois nada, eu hoxe non vou falar máis vou directamente darlle paso a Rachel para que empece coa súa sección de axenda. Meña, sin timo, que me interrumpan Non temos que interrumpir Xa eh? empezamos mal. Ben, nos recreos activos desta semana continuaremos con o seu supercampeonato de Brilé Teremos os últimos partidos e tamén eh, teremos as finais os equipos de eh, segundos, organizadores de pequenos de medianos e imagino que de grandes, que aí estaremos nós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 Recordade tamén que sigue vixente o, o concurso de decoración de Portas de Nadal con temática do Nadal galego. Eh, o alumnado do segundo bacharelato desfrutará os xoves dunha visita á Catedral de Santiago, que según me comentaron é eh, para eh, apreciar o Pórtico da Gloria e irán acompañados por eh, Juanma. Eu vai casi un mes alli vendo o pórtico Así por interromper a, a rancha Non, digo que é unha visita moi guai sí, que está, sí. em... Se podedes ir bueno, de noite e hay... mellor É na praza da Quintana de Vivos ou de Mortos Hai o a figura do enterrador Non sei se sabedes Hai un... Sí. É un peregrino, é un peregrino, É sombra Hai que indicar que un peregrino hai que indicar un enterrador. Un enterrador verános que van con outras substancias é substancia, eh. no, no pero un peregrin. Vaica, é, sí. Pode ser un peregrino ou un enterrador. É como ves un enterrador, de, é, de a, ah, é un bolardo de, de pedra, entonces a sombra que proyecta de noite, claro, porque hai unha farola estrategicamente colocada, dá a sensación de que Mm, ou de un peregrino ou efectivamente de un enterrador e a mi explicáramo, porque parece que leva a como se den de galego, a gadaña, non a, a foz es que quero dicilo en galego a vurela a, a, a, a, a, a pá vale, a pá a pá, a pá, a pá, a pá que non é o mesmo que a pá porque a, pa a xente da pá chama a pá yeah, sí, sí, o <risa> que interesa as subvencións, son cousas distintas veña, ímoslo Con ¿Perdón? que? Ah, sí, bueno, vale, vale. É que como me interrumpiste durante cinco minutos, sempre digo fío. Vale, <risa> recupero a sección perdón, perdón, inventada arriba. semana pasada. Como está o mundo xa que hai poca actividade, pues, outra semana, como acabo de comentar. Esta noticia que traio trae hoxe adecuese moi ben o contexto vacacional no que nos atopamos estes días con tanta ponte de, eh, tanto festivo. E normalmente, cando viaxamos, temos a manía de quedar a dormir en hotéis. E cando chegamos a habitación, pois pues, sempre nos ponemos a cotillear o que hai nela. Pois ben un estudo levado a cabo en Aleaña no que entrevistaron ao milleiro de xerentes de hotis sacaron en conclusión que somos moito de coller o que non é noso. Vamos que somos uns mangantes. Paréccenos que todo é gratis e claro despois paso o que pasa. Co que esta xente lless contou elaboraron unha lista dos cinco artigos que se rouban con máis frecuencia. Perdón unha cousa, que rouban eh, en Alemania, os alemáns e eh, as alemás. A ver, eh, o estudo fixeron en Alemania, pero os somos ya, parecidos a todo todos mundo. igual, porque eh, fama claro. na teñen. No, pero non, os hoteis de Alemania van máis calmos. No, digo, non ir aos alemáns, aos alemáns claro. dormirando en casa, claro, non? Claro, porque unha vez fui un aeroporto en Alemania quedaban daban cola cava e infusiones gratis, e cando cando te chegabas ali, escoitabas falar maioritariamente español e italiano. Home, mm, que onde donde vemos gratis toleamos <ríe> eh, sí, Ven, a quinta cousa que máis roubada son As neveiras do minibar Que bueno, se me dís que tomas un refresco de cola Que non vou fazer publicidade gratis pa Coca-Cola Que non me pajan Pero pues se eh, nos queren pagar siempre en Siempre en noche, estamos a favor de que nos paguen E <ríe> non yo dís en recepción Vale, que malotes Pero non leves a neveira, home Seguimos coa cuarta Que casualidade eh, que é do que pecamos aquí na sala de profesores Misteriosamente tamén nos desaparecen os bolígrafos e nunca aí con que firmar, así que verá que atalos como fan dos bancos. É o libro de, re de reserva de aulas que tamé, non sei tamé. por que tamén desaparece. É certo. que me soporte, tampouco demos caixa algo que me importe de verdade. A ver que máis. Ver, na terceira están as perchas. Son moi necesarias nas casas, pero sempre marga gastar os cartos nelas. Despois, a segunda cousa máis chourizada son os albornoces, diso así. Albornoces, albornoces, como diseches non, albornoces. Albornoces. A quen lle amarga un, non si? Sí? Son feitos secos, un... non os albornoces. Sí, sí, sí, son altrabuces, terrible. ese sonbres. Ben, u, u, e, vale, e ora, e a primeira, tens algunha idea de cal país da primeira? Aí va a decir ou zapatillas ou zapatillas. O... O... Claro. A primera, os xabóns, non. Os xabóns, os secadores, os o... mechos. É que, que sabes que, que pasa, que estas os xabóns son cousas que eles che dan xa para que os uses. Claro. En son cousas que te Almufada, <laughs> igual to toallas, <laughs> toallas. a verse a lavar zapatillas. Exactamente Anda. Pois son as toallas Estou... Non é que eu nunca non é que... non é que eu Mire como sabes Estou segura Estou segura <risa> Que se non foi na vosa casa De algún familiar Ou amigo Viste eso Algú que ponía Hotel Miramar <risa> Ou algo polo estilo Hotel Miramar Por favor Denos cartos Claro que pedir ver, que os... É que non pide nada A ver non Que pares. os galegos Non nos tiña Por que pillar A necesidade Destes objetos En plan das toallas Que andamos uns kilómetros Cara ao sur E compramos quilos Delas en balanza no? Pero bueno Ah, pero sí que ibas per sabes... non usamos toallas Por que non usamos toallas Por que non usamos sí. porcos Por que Los que que sexa gratis. Claro. Veñen a comprar las toallas aquí, que son, o sea, Ay, sí. sí. Porque eso non importa, eles si van a, de, a, Elisa, a sí. pues es de turismo bárbara, non? Sí, fantasía esa, non sabía. Por si sí. sí. aquí non non só aí, veñen repostar porque está, bueno, sí. facía unha temporada, he? agora xe non sei. Sé. Na fronteira, sí Porque sí. está bastante máis barato aquí Agora xa non xa Bueno, sí. eh, e xa está Non, non, no, no, xa está non Porque eu queria dicir varias cousas É que, olá, xa estás como moito Contando tú a túa vida No, no medio no das no cousas no, que eu no, no, conto Pero xa non te interrumpimos casi nada É unha exacción que parece miña de Claro, que non é xa A de ciencia é Unha traza que xa longa Foi a pórtico da gloria Fixe outras cousas Que contou a ti Que me xa varias cousas Unha é Como roubas unha nevera do mini bar Porque Porque vas en coches claro, Vá non no sei, ese sí que non o poñía. Vale. Seguimos. Eh, segundé, usades segunda, sois dese xeite que usa al nas xocas. Eu dame pena gastar no. 40 euros nun, pero a verdad que se o tivera usaría. Pois pues eu nunca usei no. tampouco. Eu pues son, son de bata de casa, é no no eso bata no de casa sempre. Non entendo eso tampouco. de Porque non tes unha amorosa. Non me fai falta. Estas destas, desta marca que empeza por pri acaba por Marc. Que que no. que son que arte. No, no, no. que... Hai que comprar sempre o comece do cal. Xe si abordarei a traia con iso. Hoxe plan... e, e a seguinte máis. É a ser Mercería metes... María Dolores en en Que te meter na cama e planta lume menti con eso, eh. No, no, eso no, pero, no, de polilena no, igual, igual si. Sí. No, no no. Eso non transpira. Eso cheira a no, capa. Digo, ah. Bueno, nada máis que recordade seguirnos no Instagram cultura @isdemelide. Na Caios progres coptan sendo fariseos, na sa miseria paletismo e. pois queridos comareiros e comareiras así como que non era cousa chegamos a decembro e eh, total non sei para que digo isto se a miña sesión se a miña sesión, nunca... sesión. sesión. Pues sesión non que di sesión non dj filloix e hoxe viaxamos de no silleda á es... costa da morte Eu creo que puxen sección pero este foi un troleo de, de Olaya que pa pasa os que me meta contigo en me vez de con ela. Arranca, Empezo. Gonzalo. Eh, así como que non quere cousa, chegamos a Decembro. É eh, total, non sei para que digo isto, se a miña sección non cambia. Será o mesmo todo ano, chova, neve ou raio sol. Ben, esta semana teremos unha interesantísima palabra, adibal. Unha vez máis imos votar manda raj. Escoitaxe, Solaya, ragga Si, sí, vexo, vexo que a cousa mellora sí, sí, no. Que en inglés significa farrapo Pero en galego son as siglas de Real Academia Galega Farrapo en inglés sí, rack. Rack. Seguro que vai aí Que sería así no, Rag o algo así no, <ríe> Que, que, que non se confunda coa palabra homófona Rag, r Que é como unha alfombra RUG falan A ver, Raquel, esta se, non, se non ten o 3 para matar o as, o as para matar o 3, perdón, e se non pon a guinda o pastel, non está tranquila. Di aí o que queres decir. Eh, que non nos vamos poñer máis en evidencia que outro día xa no, nos... Non, por favor, ponme o... en evidencia. Non, porque aquí... A tos, e micrófono. Non me, no me permite <risas> falar a tos, lo siento. Sí, veña dí, eu digo que eh, sí que é interesante. É <risas> decir a nivel a nivel fonético non é exactamente o mesmo. É dicir, son palabras... Homófonas daquela maneira Porque a pronuncia non é exactamente claro. igual A de alfombra que de trapo é decir, Non é, unha, é rag e outra rag Non, porque La... farrapo escríbese con A E pronunciase rag Claro, que é así como unha cousa máis tirando a E una Como co... rag rag, sí, son enturas uh, empañadas rag. E outra Escribe-se con unha alfombra escríbese con U e pronunciase con A seca Claro, que a transcripción, rag, a claro. transcripción fonética hmm. Fonema sería como unha especie de A sin sí, el un... palitroc en el medio como uh -huh. una montañita bien. está desembuco encallando hoy sí estamos de acuerdo si sí, sí, era Rack Rack ra, eh, sí. rac, rac, rac, aventuras en pañales sí, era, somos no. Regrets ah. te mates sí, en cada sí, jardín o sí. al año sí. que <risa> regresó un tiempo ¿no te sí, claro. sí, eh, sí, de Angélica? Sí, no me acuerdo sí. de Jafa, pero era muy simpático bien Está. Vale. Neste caso estamos a falar dun substantivo masculino Cuxa única entrada é corda longa e grossa Que se usa para suxeitar a carga do carro ou dun remolque Por exemplo, ata ben o adival para que non caia a palla Sinónimos, cabestro, liame, luria, rello, sedeño, treixa, trelo Debo dicir que o sinónimo cabestro non o coñecía Porque eu só uso para definir ao boi manso Pero o dato está mal empregado Posto que se trataría dun castelanismo É dicir un cabestro é nin máis nin menos que un animal a diario con mágo necesario pasando polo aro do traballo que carallo prefiro estar no paro a citarme no parque un día soleado Que palabra tan bonita, Diva, a ver se si nos tropeo as co chisteo, porque mm, pues cabestro, cabestro que... para min é unha cousa totalmente distinta. Si, sí, eu sorprendíme sí, pero é aplicado a persoa, no meu caso. Tias sí, como un cabestro. Es como de un cabestro, correcto. pero un, claro, cabestro... un cabestro. Ah, claro, pois pues, tamén é certo. Claro, si, sí, un cabestro. Chamar de mm. cabestro a unha persoa non é precisamente Por iso non entendo manso. que chames un boi manso. Porque un, cabe... un cabestro é un é un boi manso. cando é cando enobut cabestrillo como van a terminar algunhas partes do noso corpo como sigamos fendo estes chistes a, a xente vai nos empezar a dar golpes bueno. a xente estar encabestri encabestrillados nos bueno pero que vexe a xente no, que non pero... só lo tira xo que fuxa agraciado codón do chiste costa, Aquí, que coste que vai xa está se iniciando podemos tamén? decir agraciado agraciado con ese don eu creo que máis ben desgraciado no, o de cabestro eh, en galego non existe a palabra cabestro é boi bueno. no, ah. no, no, non existe busquen un arrag Cabestro é unha palabra, é un castelanismo Por eso mm -hmm. dixen Correcto. Que é un boi manxo Vos sabedes as, eh, os sanfermins Que votan mm -hmm. sí. sempre os cabestros diante mm -hmm. Bueno, a mi non no estou facendo aquí a Apoloxeadas touradas que Amplona, paguenos tamén Ai, que... non xa, Se non pideu cartas o resto eh, Aproveito o espacio radiofónico para posicionarme en contra dos espectáculos ¿Taurinos? utilizando animais de qualquer no me gusta non o sufrimiento. No a nova lei sí, no. matanza de porco nos casas, eh? Bueno, xa, a ver, tampoco e tamén, non é un asunto, é pa comer, parece Pepa e o Beligo. que non hai, dar un paso sin eh? que ti me me veñas. É que te estás follendo así emocional, le digo, Cara, mira, a ver, no no contra tempo, a matanza do porco. Pois a, pues a matanza do porco efectivamente non estou en contra. É por supervivencia. Será por unha cuestión cultural A mín non me, no me tocan as touradas okay, no me... Bueno, eso Sigo. Quero redouro de tambores Palmas, asubíos, algarabía Porque aquí ven uh! Chistaco Vamos. Espera que busque xa non me acuerdo. Eu pensei que iba a chegar o momento Non que xe... mábel ma... no das chaves que Xa, oxe iba a chegar o final tan agarradas Xa, xa máis en día toca nunca É un sonido moi navideño, por certo Xa sí. Por certo, xa estamos modo, canto máis prisa máis vagar eh? sí. Tamén polo digo Bo, malísimo, eh? xa, como sempre Pero este é o bueno, que nos gusta Non me, no me salía máis da cabeza Sabedes como se chamaría a atriz Norma Duval Se fora a la brega Isto pues, pinta Pois pues, nin máis nin menos Dios. que Norma, Norma Duval <risa> Ala, ata a próxima Dame ganas de berrar, todo está a piques destopar de Porque todo está a piques destopar de A piques destopar de Dame ganas de Bueno, pisa aquí, queridos comareiros, comareiras Hoxe requerirei do Departamento de Inglés aí para ler unhas cousas Oh, por sí. Venga Bueno, de que vou falar esta semana, antes de nada? Aproveitando que durante esta semana vai a rematar a COP28, a conferencia sobre o cambio climático, na ONU que comezou o día 30 de novembro, eh, pois pues, íamos falar un pouco dos organizadores e de todo o que se pretende. Dubai, que vai a ser o organizador deste cumio convertese no epicentro mundial do diálogo acerca do cambio climático. Pero este é un chiste, chiste non? Dijo é un chiste do Dubai. No, Tenho ainda outro millor. És sí. eh, eh un baixador ría bueno, eh no, <laughs> eh no problema que me mandaran de baixador de España Pero xe temos un mellor. Eu es que aí a, a lo mejor no me trataban bien por ser mujer, sí. sabes? Bueno, no, ¿se o sea, o ser branca ah, europea, si, sí, clases de muller, eh, no, sí, pero es que eu non tengo Chanel ni, ni Louis Vuitton. Pois pues vaite. Sí. Bañificivo, bueno. Vamos correndo. Veña. Baixo por favor, falen ahí Que... Unite Act Deliver Efectivamente Eso é British English, <coughs> a ver, RP. American English please. Um... Unite Act Deliver bueno. Unir a actuar A COP28 Preséntase como un fito Na xenda climática global desta década Coa presentación do primeiro balance mundial Sobre os avances globais Respecto aos obxectivos do Acordo de París Adoptado no ano 2015 Tens ganas de sorrir ganas de xogar ganas de ser feliz E eh, nada máis Pero creen vostedes que, que Cemento Global e Cambio Climático é o mesmo. É o mesmo, pero non é o mesmo. Vale. No, que ben. cemento forma parte do Cambio Climático. Veña. Creo eu que é máis oh, xenérico. Yeah. O Cambio Climático non é máis Con... xenérico. O señor Fiori non ten nada que aportar. Si, bueno. A ciencia calo. <laughs> bueno, xa verás. Xa verás <laughs> bueno, pois efectivamente que Cemento Global e Cambio Climático son dous termos que moitas veces se empregan como sinónimos, mas non o son. O quecemento global refírese só á tem temperatura da superficie da Terra, mentres que o cambio climático inclúe o quecemento e os efectos secundarios deste quecemento, o derxeo dos de glaciares, as cicluxenes máis severas ou as secas máis frecuentes. Dito de outra maneira, o quecemento global é un síntoma do cambio climático. Existen as pandoras que provocan picatiques, pero ningunes son de mires matices, son cores que pintaron o planeta no Podo dar un dato escatolóxico, é que ten que ver co que a noticia que deu outro día das vacas va a lavar igual entonces. exactamente pois pues entón para que pido permiso que sabíades que os, as flatulencias de vaca contaminan unha barbaridade o metano Eviden sí. evidentemente evidentemente sí. sí. sí. tamén hai que enviaxe en avión privado e llevo a culpa do cambio climático o metano das vacas Pero que isto parece ter bastante eu morro no, eu indenunco escoitei unha vaca peidear non eu si sí. sí. peidear si sí. sí. pas sí. Sí, O peor sí, é que sí. serán logo peidos silenciosos que son os peores. Exactamente. Deixémonos, por favor, eh. Bueno, nada, que agora o, Emma, o que cali, ciencia... cali son os 4 eixos eh, de acción propostos neste cumio que falache. Pois pues, sabes que nos vou contar porque onte tu pei unha noticia aínda mellor, resulta que ah. o presidente cando estábamos falando, non, un dos organizadores, o presidente deste cumio do clima é o ministro de Defensa, estou me saltando río muchísimo. Uh -huh. que aí moitísimo. Ui, pero imprevista que é o presidente de da sétima ª Petroleira máis importante do mundo é o organizador. entonces Ajá. dixo, agora non teño aquí, no, pero se non mirabo, dixo que non había evidencias suficientes de que os combustibles fósiles foran responsables do cambio climático. Ah, entonces, ver, pareceme, que non vai decir, claro. Claro, pareceme maravilloso como persoa que xestiona este cúmio. Pero, eu teño, teño a verdade que expectativas moi altas para este cúmio non só por este tipo de declaracións, senón porque, daí, eh? a que non sabedes quen falta. é un Dos organizadores, no se sé sabe cuál vez un papel, pero participa en la organización do cumbio de esta Sí. Sí. Froilán. ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán, neto do rey emérito! ¿Cómo te, te quedas? ¡Froilán, tira uno pe! ¿Qué me dices? Que, ¿eh que, ¿Qué puede ser sí. malo este cumbio de clima? ¡Froilán, de todos los santos! ¡Dubai! ¿Sabes cuánto gana por estar aquí? No, no, claro. ¿6.000 euros netos al mes? ¡Ja! ¿Qué, ¿Qué tima es que tenemos que doblar el lombo varios meses para ganar eso? ¡Ay, No, ta. que en su vida que nos dieron ahora, Pero, ¿sabes? Uf, ¿sabes? ¿sabes? No sé si es víctima que tampoco doblarlo el lombo, ¿eh? En tal caso... Ah. A, a, cabeza, cabeza, a, cabeza. a cabeza, que é bastante... <risa> esto... Non nos derviemos, pero porque pero este chiste, cúmio... O logo outro días... día, cando chegamos a Abrilé, pero bueno, <risa> <sabes>, é <qué cuestión. risa> eh, eh, un chiste todo isto, eh, que nos no, estás contando. Que cúmio é este? No, que pode ser mal neste cúmio do clima? En general, os cúmios do clima son banderas. Bueno, non notar eh, moitísimo cada vez que hai un. Se que que... Como se reducen as emisos, como deixamos de consumir. Algo so sea, precioso. Sus, que creo que, Mira, amigo, que xa... Se non me equivoco, faltan... Nada, dúas... Non falta Estados Unidos e China. Pode ser. Pois pues verdade é que iso no non revisei, o revisei, pero al... hai unha pila de países este ano... Porque ese, ese se que alcanzaron plantean... os seus objetivos... Nada, unha cousa insignificante, non? Non no mirei, pero claro, son os dos primeiros, claro. O 40% das emisións de, de, gas no, de, de gases nocivos... A... Entre outras cousas, porque non só so, hai o oxido claro, de carbono... Son, y, son os que faltan, decir. Decir, é un chiste. Pues pero so, pero como Rusia estará, É que non... Ti Estados Unidos non está? A verdade é que non mirei, ando vou engañar, pero Biden igual, vai campo. Firmar, firmar que pode decir cousas que vai despois, vai den. Ir van todos, des por fai nada, pero o sea, ir van todos. Os españolos iremos tamén, non? Ou vai, só a Proilán alián. Obviamente, er, non no precisávamos máis representación como, como que esta, non. Non vai ir máis a, a, a Federica. como coñecen Federica? Como coñecen en España os No, non, este é certo, os adolescentes cos que traballamos, o presidente do goberno eh, é moi conhecido en redes sociais como Perro Sanche, irá Perro Sanche en representación de, de España por certo, aproveitando, a ver, que podemos facernos, aparte de toda esta peñita que está ali gastando eh, aumentando o cambio climático, que podemos facernos para, para frear o cambio climático, parte de afirmar que existe, que hai xente que unega Home, eh, evidentemente non somos responsables híbridos. non BMs. Ui, aquí. Eso foi doente ante. É menos mal que caro. estaba. Deixa ao científico falar. <risa> non págalo mono todo o tempo, que já bastante. Venga, fala A eh? ver, evidentemente. Evidentemente, isto igual falo programa, no seguinte programa, non sei, que pensar. Pero si sí que evidente que, xa só agora que vimos de Caro Nadal, reducir os nosos ritmos de consumo, mm -hmm. tratar de consumir pois dentro das nosas posibilidades o máis cerca posible no, no comercio local e só as cousas imprescindibles estaría guai. Agora, tamén convém dicir, nós evidentemente emitimos muitísimo cos nosos ritmos de vida, pero somos froitos somos fillos dun tipo de sistema que nos obriga a consumir claro. para vivir desta maneira e hai moita xente que ten, non é por botar balóns fora que nos tamos moi responsables, mm. pero a xente que realmente é responsable de todas estas emisións e que son os grandes poderes económicos, as grandes empresas, pois, pues, bueno, teñen bastante máis responsabilidade que a nós. Nos, como moito, pues, eu que sei, reducir as viaxes, por exemplo, a que vas a Estocolmo nunha ponte de 4 días, non? Claro. En viaxes así de ese tipo, pois... Pues... Ou a París. Ou a París, tamén. Quén quen... irá? Quén irá? irá a París. Non sei sé, quen iría a París nesta ponte, non sei. Sé. Quén iría a París? Ya a Estocolmo... Ning idea. Claro, que diría? Que diría por foi no pasado. Foi no diferente. Porque estamos en en rivivos <risa> e hubiera obia xeito. Veña. Facía un friazo. Unas cores que pintaron os planetas que vives, distintas, lugares distantes, diferente, interesante cada paso, cada viaxe, culpable dos espíritos Esta semana, no noso espazo de música, xa para pechar, escoitamos isto, son do Xalpon. Ta tanta que con persoas como narcotraficantes pura demagogia De novo, o rap, parece que é un dos estilos de música que máis pincha neste programa. En calquera caso, sabedes que é música que selecciona o alumnado de Historia da Música e da Danza de Segundo Bacharelato, coordinado pola profesora Belén, eh, que soa todos os recreos aquí no noso centro. Esta semana, pois, como dicía, temos a Sondo Galpón, un grupo de rap orgánico que se formou unha contorna de Compostela no ano 2005. Está integrado por Gael Basave, a voz, Brais Basave, o violín, Guillermo Vistoso na guitarra, Iván Bernárdez no baixo e Pablito Mordecán na batería. Tenho unha pregunta. Dime. Baixo no na eh, mesma capiña. Que é un rap orgánico? É un rap orgánico que tocan os un tocar o corazón, outro tocar aos no, pulmóns, están comprometidos me co medio ambiente. Ah, vale. Refírese que é un rap que utiliza instrumentos eh, non tan electrónicos, se vos fixades hai un violín, por exemplo, no grupo, non é máis orgánico no sentido máis máis eh, menos eh mais relacionado menos. coa electrónica, digamos, ah, non vale. Así, menos cali, que tú, problema ten electrónica? Non lle comades a, a sección a Olaya que xusto pouco falou, parece unha unha difunta que non dixo nada. Que me supe Sobran as palabras ás veces. Continuamos. No ano 2009 publicaron o seu primeiro disco, En terra de ninguém, seguido por A galiña de Troia no 2013. É un grupo que xa ten solera, eh? como dixen ano 2005, teñen case 20 anos. No 2018 foron galardoados cun premio Martín Codex da música, xusto cando comezaron unha nova etapa con enerxías renovadas despois dun pequeno parón que fixeran wise somos todos diferentes pues toma somos sino o pois nada chegamos ao final deste programa. Fala que está preocupado se non é aquí o señor fillo aí. No, pasalo ben é non mancarse. Eu estou ben, é eh? isto de que son a difunta, esas cousas. Eu xa sei Home, que, que son moi pálida, non é a primeira vez de... que, pasamos... que no, tiño ten... no, no, cara de difunta, pero... Non digo pola corda perca, eu pero... tamén son branquinho. Digo porque pasamos das tan xogueiras que, que había que, que puñerche un tope para que calaras. <ríe> pero porque De repente, oh, oh, estabas aí... Porque na ponte non me apetecía traballar tanto. Parecía que mm. tiña... Sabes que calé o mal da chaqueta? Ai, A a ver, o mal da chaqueta a chaqueta ti coxas a pola nun sitio e queda sí. pois pues ti tiñalo mal da chaqueta que puxaron-te aí no e aí está eu queria aproveitar de cor por presente de Mendeusante xa que falamos de estar pálida e defunta e non se que, a semana pasada falamos de insultos non que eu dicía que bulbo bulburraquidio é un insulto que, que pode molar non é, guapo, non? non é insulto, pero está guapo e aproveitando que outro día falaba cun un compañero daqui do instituto que hai que recordar xa a xente que bueno, insultar xa en xeral non está ben non? pero si sí que é certo que aquí en Galicia somos xente re que nos gusta meternos coa xente que son cousas distintas pero se nos queremos meter coa xente por favor, non nos metamos con características físicas Eh, desas persoas físicas Bravo. ou da súa maneira de estar sí. no mundo que, decir, orientación sexual eh, aspectos físicos da xente porque eu escoito moito esas palabras polos corredores do instituto e a verdade é que día a min xa me parece increíble que se siga facendo isto e os familiares deixalos tamén tranquilos tamén, tamén entón porque... que, que su, sus herencias de papa hostias a mi encantan Ay, sí. como, como malandrín sí. bueno eu é he... Sodo de un... no, é que igual se perde tamén un pouco o queriz educativo deste programa. No? Sí, sí no, sí. bueno, pero ah, o que poden é utilizar o seu cerebro para pensar e ás veces podes insultar de maneira ofensiva, non estou alentando a isto, pero que se xase un pouco a biología dá como moito máis a ver, eu digo non? que se nos puxaron o nome cando nacimos era para algo, pausalo tamén, claro, sí. non? eso dicen sí. xa uns rapazes e unha rapaz ah, sí. que temos un, un simpático e precioso nome que nos puxaron os nosos pais que están no DNI, sí. que empreguemos por favor. Si, sí, eu tamén aproveito para, veixo que a xente está a alabazada, e tal, para sempre eu digo na clase, probad a darvos máis apertas, xa, dicirvos pues ah, cosas, xa, xa, xa, xa, xa, És ¿eh? maravilloso. Aprendémolo tarde, pero é maravilloso. O por ah, lo menos sí. non agredirse, xa. Por eso sexo. Sí. Pero sintindo mi tera. Está todo irreal. Ata logo en xuente, gozaos aquí todos cascos. Está que todo vai ser amado. Vou tomar o café. Pasadeu ben, eh ata próxima. Chao. Deica desprezo do poder non aturo que me surges pola corda miña minha pele Apúntame, dispárame mátame de fame, ninguén nace ilegal ninguén nace culpable, seri din delincuente que se nega obedecer emigrante clandestino porque non teño papel Todos somos animais todas somos iguais somos todos diferentes todas somos inocentes perseguindo un ideal todos somos animais todas somos iguais